Alhamdulillah, jag wa ha alla mina och alla mina och alla mina och sallima alla. wa Allah har alla sina sina sina sina sina sina sina sina sina sina All sina sina sina sina sina sina sina sina sina sina sina sina sina sina sina sina sina sina sina sina sina sina sina sina sina sina sina sina sina sina sina sina jag vittnar att profeten Muhammad wasallam har överlämnat budskapet till oss i sitt klara vita sken. Den enda individ som vilseleder från den är den som är vilseledd. Medan den som Allah s.w.t. väljer att vägleda kan absolut ingen vilseleda. Vi ber Allah taala om att vägleda oss i det rätta. Hålla oss på den raka vägen. Och vara till hjälp till oss för att vara bättre och godare muslimer. Mina delbara syskon. Förra veckan så började vi. Eller så talade vi om, jag vill inte säga behöver ett ämne. ämnet kommer aldrig att ta slut. Och det finns ingen början till det, inshallah. Men vi talade om ett ämne som var väldigt viktigt. Och det hade med tiden att göra. Det är emigrationen för profeten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam från Mekka till Medina. Emigrationen hur profeten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam förberedde tillståndet och angelägenheterna i Medina innan han kom till Medina. Och vi sa att profeten Muhammed sallallahu tillbringade 13 år i Mekka för att kalla människorna till la ilaha illa Allah. Innebörden av det här ordet är väldigt viktigt mina syskon. Innebörden av la ilaha illa Allah bör vara allt vi tänker på 24/7. La ilaha illa Allah det är egentligen första saken och sista saken som bör vara för oss. För att utom la ilaha illa Allah är vi absolut ingenting. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ville lära oss en läxa. Den här läxan lärde vi oss från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam genom hans lärdom till Mu'ad ibn Jabal. Mu Allah subhanahu wa ta'ala vara nöjd med honom. När Mu'ad skickades till Yemen, till folket i Yemen så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam gav honom ordning. I vilken ordning han ska kalla människorna till islam. Och det här har vi nytta av, speciellt i de här länderna. I de här länderna där människor säger det finns ingen Gud. Och andra säger att de dyrkar en människa som är ett sändebud. Isa salam. I den tiden behöver vi en sån lärdom. Och vi behöver implementera den för att lära oss innebörden av La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Profeten Muhammad s.a.w. skickade Moaz till Yemen Och han sa till honom, det första som du ska kalla dem till är La ilaha illallah. Låt den första saken som du kallar dem till Det är trosbekännelsen Profeten Muhammad wasallam Vill betona vikten Av allting Utan trosbekännelsen Kan inte vi vara muslimer Utan trosbekännelsen kan ingen tillträda Islam Det första saken som Allah ta'ala Skapade i himlarna Jorden, skickade profeter Skapade englarna, änglarna Skickade böckerna Låt oss existera det här jordklotet Det är på grund av La ilaha rasulullah. Vi bör implementera dess innebörd. Implementera vad det här ordet säger till oss i våra liv. Och det finns en in, in mening med att Allah subhanahu wa ta'ala har valt oss. Allah subhanahu wa ta'ala har valt dig och mig att vara muslimer i de här länderna för att vi ska kalla till La ilaha illallah. Kallelsen till la ilaha behöver inte betyda att vi ska knacka dörr och säga Vi är muslimer, vill du vara med och vill du bli muslim eller vill du följa med och be här i moskén. Det behöver inte vara direkt detta utan att någon tror att jag klandrar någon som gör det. Må Allah subhanahu wa ta'ala underlätta för var och en som gör da'wah. Men det behöver inte vara detta. Det behöver att vi behöver implementera det i våra liv. Muslimerna idag säger la ilaha illallah, Wallahi en liten pojke på två år säger la ilaha illallah En femtonårig pojke säger la ilaha illallah Wallahi han kramar flickorna i skolan och han säger la ilaha illallah Har en cig handen och säger la ilaha illallah Vad har vi för nytta av la ilaha illallah Om inte la ilaha Allah ska ändra vårt tillstånd Ska ändra vårt liv Ska ändra vårt uttalande Ska ändra vad är det är vi tittar på hur vi tittar, hur jag behandlar min fru, hur jag behandlar mina grannar hur jag behandlar mina kompisar, hur jag behandlar mina barn, om inte lehileh eller Allah Ändra hela din vardag. Så har du inte haft nytta av nittåvlehileh eller Allah. Allah subhanahu wa taala gav oss ett exempel, mellan de som Tawrat. Allah subhanahu wa taala gav oss ett exempel av dem som har fått Tawrat från Allah subhanahu wa taala som inte implementerade dess innebörd. Satt inte taurat i deras vardag. Vad är det Allah subhanahu wa ta'ala säger? Kama salu al-himari ya'milu asfara. Som en åsna som bär med sig. Har du sett en åsna som har med sig mat på vägen? Får åsna nytta av det här maten? Absolut inte. Åsnan har guld, diamanter, pengar som han går och bär på. Får åsna nytta av det här som han bär på? Absolut inte. Det är inte tanken att vi ska säga la ilaha Allah. Ta fram legitimationen som i våra länder. Då står det religion, tillhörighet, muslim. Allah, jag är muslimman Så många av ungdomarna säger idag i skolan, på arbetsplats. Kallas, jag säger la ilaha illallah, jag kommer in till paradiset. Som Al-Hassan al-Basri blir tillfrågad visst, la ilaha illallah är nyckel till paradiset han sa, la ilaha illallah är nyckel till paradiset, men vare nyckel har taggar, om inte dina taggar passar överens med cylinder kommer du aldrig kunna öppna vi måste implementera la ilaha illallah, mina syskon i våra liv när vi säger la ilaha Allah så bör vi veta att la ilaha Allah tawhid, alltså har en innebörd den ena är eh, ilmi bara kunskap som vi har inom oss själva, jag har kunskap om att Allah subhanahu wa ta'ala är skapare ingen har tveksamhet i detta det som det kallas tawhid abububiya tawhid om att Allah subhanahu wa ta'ala är rab de flesta känner till det och det är ingen som har problem med den, till och med meccaborna under profetens tid de implementerade det. de erkände att Allah skapar dem de erkände att Allah försörjade dem man vet att de hade problem med med Allas namn och att det Med tawhidul al Att verkligen bara dyrka Allah. Vi känner till tawhidul al-abubiyya. Alhamdulillah. Då måste vi känner till tawhidul asma'i och assifat. Erkänna Allahs namn. Lär oss detta. När vi har dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Använda de här namnen. Och alla Allah subhanahu wa ta'ala med det. Lida Allah subhanahu wa ta'ala i våra liv. Allah subhanahu wa ta'ala säger detta i Koranen när han talade om fastan. Allah subhanahu wa ta'ala talade om fastan. Helt plötsligt så avbryts det. Versen om fastan stannar där. Allah byter så att säga ämne. Han säger, och om mina tjänare frågar dig om mig så är jag väldigt nära. Besvara den bädjandes bön. Låt dem lida mig, säger Allah. Och så går Allah subhanahu wa ta'ala vidare. Det är tillåtet för er att under natten till fastan att ni samlagar era fruar och så vidare. Så Allah subhanahu wa ta'ala vill koppla. Vi bör förstå Koranen mina syskor. Se kopplingen av Allah subhanahu wa ta'ala. Vi måste lyda, implementera, följa la ilaha Allah Lära oss. Eller ska vi bara säga det i vår tunga? La ilaha Allah Ha sina regler. Ha sina regler mina syskon. Vi måste implementera och följa det som Allah subhanahu wa ta'ala vill av oss. Annars, Wallahi, vi har inte nytta. Vi måste ha den här yakin. medvetenhet om att Allah subhanahu wa ta'ala hjälper oss. Så som profeten Muhammad s.a.w. som vi nämnde förra veckan. Vad sa han till Abu Bakr? När Abu Bakr sa till profeten s.a.w. Åh, oh, Allah sände bud. Om en av dem tittar ner vid sina fötter så ser de oss. Bara titta neråt så ser de oss. Vad är det profeten Muhammad s.a.w. sa enligt Al-Bukhari? Vad tror du Abu Bakr? Om två stycken där Allah subhanahu wa ta'ala är deras tredje. Och vi sa att om om Allah subhanahu wa ta'ala med oss då är det ingen som kan skada oss. Om Allah subhanahu wa ta'ala med oss så ingen kan se Allah så Allah skyddar oss så att ingen ser oss. Det är det som är tanken. Vi måste lära oss detta. Vi säger inte detta för att vi ska lära våra barn Någonting som de ska säga Wow, kolla vad profeten gjorde Kolla vad Abu Bakr gjorde Kolla så modig var Umar Kolla så stark var Ali Vi säger detta för att vi ska implementera det i våra liv La ilaha illallah ska påverka våra liv Och ändra vårt liv Så som det gjorde med profeten Muhammad Med följeslagarna Med Musa alaihis salam Han springer iväg med israeliterna Ben och Israel. Med israeliterna ifrån Egypten. Mot Palestina. Och helt plötsligt blir de bemötta av havet. Havet var framför dem. Och fienden var bakom dem. Och vad sa de? Åh Mose. halas, De kommer att fånga oss. De kommer att ta oss. Vi har ingen väg. Mose salam, Han sa inte till dem. Ja det är klart. Aha. Okej. Okay. halas vi är tagna. Vi ger upp. Vi lyfter upp händerna. Direkt. Han sa. Kalla. Det är inte så. Allah är med mig. Han kommer att vägleda mig. Har vi verkligen implementerat det. När vi hamnar i problem. En av oss kanske hamnar i problem. med I sitt liv på jobbet. Med frun, med barnen. Barnen är sjuka, frun är sjuk. Mamman är sjuk. Någon. Har vi verkligen förlitat oss på Allah? Har vi gjort doa med medvetandet. Och känslan om. Och klarhet i hjärtat att Allah subhanahu wa ta'ala kan lösa det här problemet som vi har. Eller vi bara gör du'a. Att vi ska bara göra du'a. Och sen när problemet är över så glömmer vi att vi har gjort du'a. Och då glömmer vi att vi har varit kopplat till Allah subhanahu wa ta'ala. Mina syskon vi bör, la ilaha bör ändra våra liv. Ibrahim alaihi salam Vi känner till att elden bränner. Allah subhanahu wa ta'ala har skapat elden och elden bränner, alltså den bränner allt som kommer i närheten av den Ibrahim salam, när de skulle kasta honom i elden under en hel månad samlade de ved av det dyraste veden som håller sig alltså glödan jättelänge för vad? för att slänga Ibrahim a.s i den under en hel månad eller till Kathir Så att fågel även på ett visst avstånd om de kommer över för elden så brändes det. På grund av styrkan av elden. Ibrahim Salam skulle slängas in i elden. Vem får han hjälp av? Jibril Salam. Kommer till Ibrahim. Han säger, vill du ha någonting? Han sa, jag vill. Men från dig behöver jag absolut inget. Han sa, säll. Be om din sak. Han sa, jag behöver inte ens nämna det. När den allvetande vet om mitt tillstånd. Det är den jakin som vi bör ha, mina syskon. Vi bör ha detta, mina syskon, för att vara vinnare i detta liv och i det nästkommande liv. För att la ilaha Allah ska ändra vårt liv, mina syskon. Det är dags att gå tillbaka till vår religion, till tawhid. Lära oss Allahs namn, attributer. Lära oss Allahs namn, 99 stycken, 100 minus 1 som profeten säger, eller säger muslim. Och implementera den. Sätta dem i praktiken. Veta dess innebörd. Och använda dem på rätt sätt. Så att vi ska inshallah vara vinnare. Så att när vi har den kunskapen. Vi förflyttar oss uppåt i grad av iman, Från muslimin. Till mu'minin. Och från mu'minin till muhsinin. Det är det som är tanken. Det är det som är tanken mina syskon. Vi ber Allah SWT om att vägleda oss till detta hålla oss på den raka vägen och vara hjälp oss för att vara bättre och godare muslimer Shallah, ett meddelande innan vi gör doa med Allah wa vilja och tillåtelse, den här skutbanden här lär känna Allah SWT ta genom tawhid och inshallah efter Maghrebönen så vill jag gärna i alla fall att någon kommer så vi kan gå igenom det i detalj, för att jag vill inte gå i detalj, varenda sak jag, som jag har sett, jag har sju papper med mig jag har inte tittat på dem, men jag har skrivit ihop till hamdallah. Men jag kan inte gå igenom i detalj. Men inshallah, om vi kan gå igenom detta tillsammans efter Maghrebbönen idag så hade det varit jättebra i detalj och i, i, i klarhet om vad det här tävhid betyder vad den innebär inshallah. Så efter magreb burnen idag har vi en föreläsning om det här ämnet som tidlig jörer jördeli testar vad med Allah subhanahu wa ta'ala svilja och tidlig jört. Allahumma hdina fiman hadey Allahumma hdina fiman haday, Allahumma hdina fiman haday, Wa aafina fiman afey Wa tawallana fiman tawallay Wasrf illahumma anna shara ma qaday Inneka subhanaka taqdi wa la yukda alay Innehu la ya'izzu man aaday Wa la yazillu man walaid Tabarakta rabbana wa ta'alayt Allahumma h اللهم <سؤال> اهدنا واهدبنا اللهم اجعلنا هداه مهديين اللهم اجعلنا هداه مهديين اللهم اجعلنا هداه مهديين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك ان تكون عونا لنا على ان نحقق كلمة التوحيد اللهم كن عونا لنا حتى نحقق كلمة التوحيد اللهم كن عونا لنا حتى نحقق هذه الكلمة ومعناها يا ارحم الراحمين اللهم اجعل لا اله الا الله جزءا من حياتنا يا ارحم الراحمين وجزءا من ايامك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا نقولها حق القول ونطبقها حق التطبيق يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقة والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تخفف عن أهلنا في, في الشام اللهم خفف عن أهلنا في الشام اللهم خفف عنهم اللهم خفف عنهم، اللهم كن عونا لهم يا أرحم الراحمين اللهم ارحم موتاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم كن عونا لصغيرهم وكبيرهم وعجوزهم يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أزل الشرك والمشركين اللهم أزل أعداءك أعداء الدين واعلموا أن الله قد أمركم بأمر فبدأ به بنفسه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين وأقم الصلاة